Nem tudom, hogy meglepetést okozok-e azzal, hogy az egyes CD-re indul el. Pedig hát annak két most koncepciós jelentősége lett volna, de. This This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and the death. The man thinks. The horse thinks the sheep a ma budapestről leszó és közvetve közvetlenül az önkormányzati választásokról de alapvetően rólunk expressionless the fish doesn't think fish knows everything 0 9 9 9 valamint 0630-677-1161, ezzel két telefonszámon érhetnek el, itt a 98-as frekvencián, 98 0, -0. tehát 06-1, 4-es, 8-as, 9-es, a valamint 0630-677-1161.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 A 14 éven aluliaknak nem felette, és igen korlátozott mértékben ajánlott. Budapest. Önkormányzati választások, Kejfej Jancsi, Egyebek, 061-489-0999, valamit 0630-677-1161. 中文字幕志愿者 Szól, úgy, ahogy te vagy. 9099 valamint 0636771161. Budapest önkormányzati választások, Kejfej Jancsi, Egyebek. Górjába, szeretném megemlíteni, hogy szombaton lesz a pozsonyi piknik, tizedik pozonyi piknik. délelőtt tízről este nyugodt mindenkinek ajánló. Igaz, hogy a, nép el, a magyarok csak meghalni tudnak szépen Be legyen igaz, hogy a népen a magyarok csak meghalni tudnak szépen Van úgy, hogy elesik, de mindig talpra áll.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 1 1 6 Budapest önkormányzati választások egyebek Kéfej talál munkatársat, és ugye elmondta, hogy kamerán figyeli őket, és ö, ö, ugye ez alapján oda is szól néha. Ez e, e, e nem lehet egy kellemes munka, egy, kettő, viszont szerintem az új adatvédelmi törvény szerint ő ezt nem is biztos, hogy megteheti. Mert hogy? Hát mert ez aggályos. Tehát ugye itt, a, én nem vagyok jogás, csak emlékszem, hogy amikor mi is az új adatvédelmi törvényt a tavaly bevezettük, akkor itt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 én itt leszek, ha esik, as 9-es, 099 valamint 0630 Ez a Kejfej Jancsi ma, 2019. szeptember 4-én. Minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fia János műsora, mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Ennek a szólamnak régi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 Hát most 7.23-ban, vagy most kéne elkezdenem, vagy 7.32-kor, de én kivárok 7.32-ig. Sercen és lobban, és kiaszik, ahogy egy könycsebb éppen ráhúl. Köszönöm, barátom, szól és elfordul, ahogy a szeméhez nyúl. Másikat gyújtok, az meg a körmömre ég.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 5 perc múlva lesz fél 8061 egy és -7 -7, 1 -1 -1, Budapest önkormányzati választások Kejfej Jancsi Egyebek Uh, kamera ügyben csak annyit, hogy uh, én azt gondolom, hogy aggályos akkor, hogyha ez a kamera uh, titkos kamera, vagy rejtett kamera, ha ez egy nyilvános, mindenki által tudható uh, kamera, amit bizony sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a vendéglátó egységeknél nem véletlenül helyeznek el a kasszánál és a konyha bejáratánál, ugye logikus, Szerintem ezzel nincs probléma, hiszen mindenki tud róla, az alkalmazott is. Tudhatja, hogyha ő neki rossz szándékai vannak, ami sajnálatos módon előfordul, nem azt mondom, hogy általános, de azért ilyen van. És a szájdalma szokott lenni, amikor az embert meglopják, Tudom tapasztalatból. Uh...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 ellenőrzés nélkül és bizonyíték nélkül a, az őr, aki ott vagyonőr, benyúlna a táskámba, akkor személyiségi személyiség, jogsértést követne el. Ellenben, ha azt mondja, hogy kamerafelvétel készült, kérem fáradjon be az irodába,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 061 489 és 06 Igen. Jó reggelt kívánok, szerintem belenyúlna. Köszönöm szépen. 061 489 és egy Jó reggelt. Jó reggelt. Irénke belenyúlna, igen. Köszönöm. Jó reggelt.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 Reggelt, vele nyúlna szerintem. Köszönöm. Hat szavazat volt, még négy. Nulahat egy, kilenc, nulla és nulla harminc hét, egy egy hat egy. Jó reggelt. Nem tenné. Köszönöm szépen. Még három.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 Jó reggöt! Jó nem nyúlnak bele! Köszönöm szépen! És egy utolsó. Vagy az utolsó. Győröget. Jó Jó reggelt, sajnos igen.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 Én azt gondoltam, hogy én nem dolgoznék olyan helyen, ahol belenyúlnak a szatyronban, mert ne tételezzenek fel rólam olyasmit, amit én nem követtem el. Um, ez a hat négy. ez számodra, számodra miről szól téve, hogy nem csak a lányom korosztályát nem csak lányom korosztályát, nem csak a lányomkat korostaját hoznám be, hanem behoznám ide Addis Abebát és.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 Ki játsza? Ki játsz. Mit mondaná egy húsz éves, hogy abban nem akarsz belegondolni? Nekét elmélyhetes a kamera. De a belenyúlással Hát ők játszak ki a legjobban. És már itt van meg És belli, ra hiszem, hogy ott nem, remélem.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 Csí? Azért telefonálnék, a Péter hasonló cipőben járt, mint én, hát azért jól ismerem őt, neki is hasonló üzlete volt, vagy van, nem tudom. Azért az egy személyes boltokban nem nagyon érdekes ez a telenyúlás. Megmondom miért, mert ott Leltár van, és ott ő felelős a dolgozó a Hát Több, több öbb, öbb személyes nyilvánvaló előfordulhat ez. De vittatérve még a, a, a kamerára tolt, hogy hányan eset volt Körből évente 30-40, amikor én hajnalban megnézem a, a kamerát, amik a másikból nem a barátom dolgozik, és nincs ott a dolgozó, nem ér be? Elalszik. Na most képzeld el, hogyha én akkor nem hívom fel a dolgozót éjjel kettőkor, hogy figyelj, de nem vagy ott. Jaj, elaludtam, Péter, neked ne, ebben ne, ne, ne, ne, ne, tökéletesen ne. igazad van, és köszönöm, hogy telefonáltál. Neked is tudik. Azt is megmondom neked, hogy miért. Mert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 Igen, de, de, de most azt képzeld el, hogy ez a garancia, ez nagyon fontos, amit most kimondtam. Most például van egy olyan dolgozom, hála Istennek, lekopogom már, itt nincs ahol hol van vagyok, küldött van, hogy ö, ő már nem kell nézni, mert azt tudom, azt tudom hogy pontosan 2 órakor hogy ott van, megjelenik, dolgozik, semmikond. De amíg ez nincs, és sajnos sokszor nincs, addig nincs rá garancia, okay. hogy ott legyen. rendben a garancia sohasem soha sincs, Péter. Hadd kérdezzek van. még valamit. Okay. 2001-ben járunk. E, valamilyen mondom mindenképpen, meg akarom a 18. Okay. születésnapját ünnepelni egyébként a műsornak, ah, én nem ki a, a formáját, de mindenképpen. Ha. De a dolog lényege az, hogy a tulajdonos olyan helyzetbe hozza a rádiót, benne olyan nagyságokat, mint Petrány Judit, e, hogy nem fizet. Az emberek zöme húzza a száját, a Magyar Rádióban korábban dolgozók nem is értik, hogy mi zajlik, hát ilyen sose fordult velük elő,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 igen. És akkor el fogunk jutni majd az önkormányzatokkal való együttműködésig. Nem. Rossz úton indultam el? Nem, abszolút jó úton indultál, hiszen végsősorban egy, egy reklámszerződés jellegű dolgot kötöttél velük, amit, amit minden a világon fizetni kell. Jó, de pontosan hát, tudod, de tudod hogy mi mindennel e, gyanúsítanak, vagy kritizálnak. Vajon ugyanaz kellett volna -e tegyem, mint amit Petrá Judit akkor tett? 7 óra 40 perc van.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 Eben, eben értés, én, én értem, amit mondod, de én de de de ne de de nem, nem ezt kérdezem. Ugye a Magyar Rádióban kizárólag a Kalipszó Rádióban lehetett ilyesmit csinálni, hiszen a közszolgálatiság etoszával nem fér össze az, fér össze. Ö, hogy ilyen együttműködés legyen, elsősorban amiatt, hogy ahonnan a pénz jön, az nyilvánvalóan, vagy nem nyilvánvalóan, de akár befolyásolhatja a műsort bármilyen vonatkozásban.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 Mit gondolnak az én 2002-es lépésemről, és nyilvánvalóan az irányvektor az önkormányzatok felé mutat? 061 -099 és 0999 0636771161 Figyelek, hava mire.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 Köszönöm szépen, jó reggelt kiállnak. Azért telefonáltam, én, én nagyon régóta hallgatom önt, és amikor jöttek ezek a különböző szerződések, akkor nekem még jobban emelte a műsor ugyanis amikor beszélgetett az autópálya kezelő vezetőjével, vagy a nem tudom, a munkatársával, akkor olyan dolgokat tudtam meg az autópályákról, amit töm, eszembe nem gondoltam, hogy egyáltalán utána nézek. Aztán amikor jöttek ezek a beszélgetések a polgármesterekkel, nagyon érdekes, nagyon érdeke, azért érdekel, hogy mi van abban a kerületben. Hát mikor járok én, nem tudom, Csepp erre, vagy több minden akikkel beszélt. Én nekem nem eltaszti vonat, és nem változott semmi. Ugyanolyan, Ugyanúgy várom a műsorát reggelenként, hogy mi, ma mi fog történni, hogy be, bevon-e minket, hallgatókat, vagy most egyedül, most beszélget a beszélgető partnerével, két, do két dolgot igen? szeretnék egyrészt egy egyrészt, két dolgot mondanék, egyrészt, hogy...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 nem emlékszem arra, hogy mikor kaptam utoljára fizetést. fizetőst. Nézdve uram, az irítség az valami egészen elképesztő. A, a környezetemben ha picikét, picikét valakinek jobban, azonnal, azonnal, jár. nem örülnek a másiknak, nem örülnek. Jó, hogy, akkor hú, ez, jó. ez az egyik fel és a másik fel. Mit Igen? kezd a, a szervezettel, amely ö, úgy néz rám, hogy hogy élvezhet ez a pali előjogokat ő hozzájuk képest? Ez is, is irítség. Ez is irítség.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 Köszönöm -9 -9 -9 -9 és 063677161. Maga a Kejfe Jancsi mindig a hallgatói reakciói révén tudott eljutni oda, ahová jutott. Mert ennek a hallgatottsága soha sem a nagy kereskedelmi rádiók reggeli műsoraival, és a vétel volt sokkal nagyobb, bár volt, amikor lényegesen nagyobb volt, mint most.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 A SZOSCIÓN JÖZSÍNK A SZOSCIÓN Jó reggelt! örülök, hogy újra hallom a hangját az étterben. Én is örülök, hogy örül. Köszönöm, viszont a Szó egy bridge, is és 0636771161. Négy perc múlva lesz, nyolc óra. Miután tovább akarom görgetni az egészet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 Ők egy félmondat, hogy a 18. születésnapot már nem tudod megünnepelni, mert az tavaly lett volna. Most 19 éves lett október másodikán, a kejfeljön, csicsit mondom, mert 2000 október Igazad van. Igazad igazad van. van. Igazad igazad van. van. De ez nem hangzik annyira jó. Milyen igazad van? A a jó reggelt! Senki hótóris on Csak gondolom, egy apró kis nüansz, itt a választásokra készülve, de megjelent egy szakácít, túl hogy e, ízókat, ledes izzókat oszt egy képviselő e, környezetvédelmi egyében most. Ugye azt kell tudni, hogy a ledek nem izzanak. Csak ennyit a politikáról, kb. így, így, így vezetik az országot is. Második rész. hagyatlan, ezt kell részekre bontani. Amikor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 hogy többete a kelleténél mondván, hogy az ember, ugye az albert sem mondták azt, hogy miután megsérült a térde, már nem kockáztatott annyit. Ez egyfelől érthető, más, hogy ez milyen mértékben nyomta rá a tevékenységemre. A bélyegétestönök jobban tudják, mint én a saját magam jelenleg ellenzésével nem kezdenék el ennél részletesebben foglalkozni. Ezek a botrányok, ezek a történések, a mindennapos a, a harca fennmaradásért,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 061 489 és 0636771161 Kis nyállat gyűjtök a számba, hogy utána ismét jobban tudjak beszélni. Zene, de nem fog végig szólni. 061-489-0999 és 0636771161 Ártalmaská válhat az ugrálás Azt mondják, hogy mindent is. elintéznek Nem kell hozzá túl nagy fellahajtás Nem akarok állni a futnak a percek Nem akarok állni a fordulapről Nem akarok állni a futnak Alapvető fontosságú volt, hogy közben azt gondoltam, hogy jót akarok alapvetően jó eszközökkel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 zártam ki egyik szemét sem, hát ugye a szerződőpartnert azt nem tett az ember, és a másikat is, hogyha valamilyen e, szankcióval sújtott, akkor előbb-utóbb e, avval föl kellett hagynia, hiszen egy olyan problémával jelentkezett, vagy egy olyan dologról számolt be, e, am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 az vezetett oda, amikor én hónapokkal ezelőtt elmondtam azt, hogy mégiscsak mindennek a csimbora szója az, hogy a 14. kerület milyen rendszertelenül és késve fizet. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez se a 6., se a 7., se a 18. kerületre nem volt jellemző, sohasem 2010 előtt a 4., a 9. és a 18. kerület pedig 2010 után együttműködésemben úgy fizetett, mint a katonatiszt. Számomra ez, lehet, egy kis stíliség, tízes skálán, már ha kilences jelentőségű, már akkor nézem azt, hogy vajon mi veszett el bennem. Ilyen vagyok. Azt nem mondom, hogy ilyennek kell elfogadni.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 Most a 444.hu velem kapcsolatos tevékenységéről az időrövítsége és az indulati tényezők kívülhagyása miatt nem foglalkoznék és nem említeném. A 4., a, 4., a 9. és a 18. előttel minden tökéletesen működött. Ugye nekem Karácsony gergely egyéb összeütközésem is volt, amely közül messze a legfájdalmasabb, a Puzsérféle írásra való nemreagálása volt,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 Tudomásra veszem azt is, hogyha nem telefonálnak, de ez itt most egy olyan szituáció, amikor erről lehet beszélni, miután holnap az ATV tart rám igényt, holnap nem lesz írva le okay, Három perccel múlott fél nulla és nulla egy hat egy. Természetesen nem indul az egyes cédő. Még annyi szerettem volna mondani, hogy hunva a is felajánlottam azt a lehetőséget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 Jó reggelt, ér a pályán, lesz a szabaton. Lesz. Köszönöm. Néha furcsa hang. Jó reggelt. Jó reggelt. Követődjegnás vagyok egy zuglói lakos, és azt szeretném megkérdezni, hogy ha jól értettem, azt mondta, hogy Karácsony Gergéllyel nem mint zuglóit,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 mondok, egy, egy lehetőséget, egy olyan politikai sondaságra ad lehetőséget, amire én nem akarok lehetőséget adni. Ezzel tökéletesen egyetősök. Köszönöm szépen. Szívesen. 061-489-0999- és 063677-1161. Emberleg.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 Az embereket nézem sorra, fáradt arccal, mint sietnek, találgatom, merre merem menekül. bár tudnám, hoha, de hova, de hova, a hova, a hova jutok, búvak, a hova, a hova a hova, de hova, a a hova,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 Negyven. jut, hát a rám, Látod már nem Megyek Megekhözad, meg nem állok én. És most már tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, Hozzom hogy a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 tehát nem polgármesterként, hanem politik, tehát mint, mint, mint, mint, mint, mint politikusnak, aki azért országgyűlési képviselő volt, aki egy pártnak aktív tagja volt valamikor, azt abban az értelmében, hogy nem a polgármesterség volt, hanem az országgyűlési képviselőség, az azzal kapcsolatos e, pártmunkák e, voltak fontosak neki. Tehát azt kérdezem, hogy önnek nem lett-e politikai szürkevakság? A téveddéko kockázatát mindig szön tartom nagyon nagy baja van aki tévethethet ennek gondolja magát És amikor én ezeket a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 Szigorúan ketté tudták választani az országos párt. Jól beszél, hogy külön tudták-e hogy ha én most Úrlipótvárosra gondolok, vagy konkrétan anyámra, akkor ő nyilvánvalóan azt mondaná, csak hogy az Úrlipótvárosok nem mondják azt, hogy az ő nevükben beszélek. Azt, mondanák, hogy ez a, vagy azt mondaná, anyám, hogy ez a Wintermantel milyen szimpatikus, ahhoz képest, hogy fideses. Most ugye önmagában ez az összetétel, ez azért mindig kacog, de ez lehetne az MSP-vel is, de anyám ilyet nem mondott, anyám azt mondta, hogy milyen helyes vagy szimpatikus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 azt kérdezem, hogy egyébként miért nem mondjuk ezt. Hát ez egy nagyon tiszteséges Meg, tanáldapá. szépen neveli a gyerekeit, annak ellenére, hogy Ap, absz, Hát most ez... E, ez nem beszél rosszul. Valószínűleg otthon a Freddy Druckerrel kapcsolatban is ugye ezt mondták volna a szüleim. Én már nem mondom ezt, de ők igen. De ugye, ha ön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 hogy mondjam? Tehát, ön arról beszél, hogy azzal egyenrangú dologként kezeli, mint hogyha ez egyébként ilyen jellegű kérdés lenne a cipésznél vagy az egészségügyben? Ő, így, nem tudom, hogy olyan példa meg, hogy értem de hogy azt mondani, hogy ez a mondjuk egy cukrászdáról, kiderül, hogy a, a vezető cukrásza vagy mondjuk a tulajdonosa,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 A, a, a parlamentnek van egy másik neve is, törvényhozás. A törvényhozás az én szememben, és ugye megtapasztaltam egészen közelről, ugyanígy, és hat évig voltam. Egy másodperc legyen, hogy én... a telefonál. Jó reggelt. Jó reggelt, én csak uh, annyit szeretnék hozzátenni a beszélgetéset, hogy itt a polgármester úr, a uh, amit mond, az teljesen rendben lenne. Csak uh, pont az a probléma, hogy ezt az árkot,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 tehát van-e szürke vaksága, vagy mit kéne tennie az ügyben? Adjon nekem tanácsot, hogy jobban értsen. Bocsánat, mert azt gondolom, hogy egy olyan pártban van ő, amelynek van egy ö, elég komoly, ö, hogy mondjam. Mondja.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 akkor is megválasztottak, majd 2014-ben, ahol szintén rajtam volt, akkor ezek szerint ez a bélyeg, hogy Fidesz újra választottak. Tehát itt Újpesten az emberek tudják, hogy ki kicsoda, és ez, ebben is más egyébként a, az országos párpolitika.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 a Fidesz olyan helyzetet teremtett, hogy ezt az ember megkérdezi, hogy ez most akkor micsoda? Most egy Fideszes vagy nem? Tehát, itt, én nem, nem tudom elképzelni, hogy a kettő között létezik bármiféle más lehetőség. Vintermantelú. Igazából, igazából ezt a Vintermantelúnak okay. kéne. Oké, okay. és aztán, aztán jön az önkérdés. Egyébként, egyébként, bolyán, Jó. Én, én az én kérdésem Jó. pont ezzel volt összefüggésben, hogy az egy megkérdés, hogy hány százalékban ért egyet a párt országos politikájával és a pártnak a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 látjuk, hogy mit okoz, hogyha nincsen a polgármesternek egy biztos támogatása a háta mögött, azokon meglátja, és ott vannak rajta a logók, a jelölő szervezetek. Tehát egész egyszerűen méltatlanak gondolom okay, azt, hogy az, az ember elbújik, hogy nem bújik el. Ha valaki nem, őszintén és tisztességesen ki, végig akarja nézni, és a egészet Tudomástól véve, egy kérdésem van a hallgatóhoz, hogy...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 most ő hiába mondja, a polgármester úr mondja, hogy... De ne, ezt értem, ezt értem, de itt valójában akkor tudjuk azt mondani, hogy ebbe benne van a fantázia. Köszönöm, szépen, hogy telefonált, bárki más számára és rendelkezésre állunk. Ez azért lehetett fontos ön a polgármester úr, mert betekintést nyerhetett egy teljesen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 Nem fogja tudni meggyőzni azokat, akik politikai elkeseredésükben, vagy egész egyszerűen csak nem tetszésükben lehetőséget látnak a revansra az önkormányzati választásokban úgy, hogy önközben azt kérdezi tőlük, hogy hogy tudnak revansot venni valamin, ami egyáltalán nem ugyanaz, mint amiről egyébként ők beszélnek. Tehát Jó, itt... De akkor, akkor hagyj kérdezzek vissza én is, ha, már, sz... ha már bementünk ebben, és úgy látszik, hogy ez a beszélgetés kevésbé fog Újpest, összpont, Nem, nem, nem, nem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 Vagy a Momentumot és az MSZP-t. Hogyan, lehet, hogyan, hogyan, hogyan, hogyan ö, gondolkodjunk arról a jelöltről, mit akar a városában csinálni, amikor Vágó István mögött ott van a jobbik? Igen, és te, akkor most nem Újpestről beszélek. Igen, igen, nem. Egy olyan ember hogyan tudja fölvállalni a jobbikot, aki másfél évvel ezelőtt, nem 15 évvel ezelőtt, másfél évvel. Mik fasizmus kiáltott, amikor jobbik bojkotra hívott való, föl. Mondaná, Hogyan fogja ő a várost vezetni? Mondja, Milyen önkormányzati képviselő lesz? Ő? Milyen értékrend? Azt mondja vágó istván, ez a jobbik már nem az a jobbik. Nem tudok de, de válaszolni. Ugyanez ugyan nekem is ott van a figyelme. Én, én, én, én szerintem belemehetünk ebbe. Nem, ezt, nem, nem, nem, láték, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hogy néhány héten belül átadjuk a szilás aktív Parkba a, a bringáspályát, akkor nem arról beszélünk, hogy hogyan lesz új, jobb az Újpest. Olvastam Énnek, hogy az legyen. ön hollapján, hogy kormányrendelet, most nem vagyok benne biztos, mert nem, most nem kerestem vissza, csak élesen akartam váltani, másról legyen szó. Azon bizonyos épület kapcsán, amely ott uh, vitatott jövővel rendelkezett, és sokan aggódtak. Ez a hajdan volt kórház épülete, és ott a... más, más, gondol, más gondol a kormányzat, és más gondolunk mi. Újpestét, De ott, ott, város, ahogy én láttam, ott, lett, ö, ö, ott létrehoztak egy egyeztetési lehetőséget a belügyminiszterrel, hogy ön egyeztetni tud a, a, az épület sorsát, illetően én arra rosszul emlékszem? Igen, igen, igen. A képviselőtestület és ebből látszik egyébként, és ennek nagyon örülök, és akkor itt, itt talán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 Zajlanak a járdafejújítások, mind, mind, minden szépen a program szerint, abban bízom még egyszer, mondom, hogy nagyon szívügyem volt, és már hosszú évek óta vártam arra, hogy elkészüljönnek a szilas aktívparba, ez a Bringás Park, ez egyedülálló lesz itt a fővárosban.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 ami nagyon furcsa módon Pest megyéhez Ilyen. és Dunakeszi tulajdonába, tartozik, és Dunakeszi tulajdonában van. Tehát az a nagyon furcsa helyzet van, hogy a Székesdülő soron lakó újpesti polgárok az Újpesten lévő kertjükből, hogyha kinyitják a kertkaput, és kilépnek az utcára. Akkor Dunakestére igen, lépnek igen, ki. Igen, igen, igen mert ugye egyébként székesüdő a, a, a vízművek csápos kutyai mellett van, tehát egy nagyon ő, kiemelten, védett vízbázisnak a védő területén vannak, ezért mindenféleképpen elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető csatornát kell építeni, és mert a sor van a legmélyebben, oda kell.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 úgy tűnik, hogy sikerül megállapodni két magántulajdon. A helyek is tudnak, mert én az egyiknek Facebook ismerőse vagyok, ugye vele beszélgetett, és ott nem láttam, vagy nem tapasztaltam haurékát, de hát hogy én vagyok felület. Hát, amikor ott a, megtartottuk a sajtótájékoztatott kormánybiztosúral szatmári ah. Kristóf ez Zigmond Barnában az országgyűlési képviselő kollégájával, akkor ott egy ilyen spontán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 Ránézésre utca, vagy utcának látszó valami, mert nem túl jó állapotú, de lehet rajta közlekedni. E, amban két részen is magántulajdonosoknak a telkenyúlik nyúlik be, két vállalatnak a tulajdona,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 Ez az a terület, amiről beszélünk, ez egy picit hát ez ugye, igen, igen, igen, igen, picit igen, ugye elszakítva. Én akkor, amikor beszéltünk, meglehetősen reménytelenet látta a helyzetet, viszonylag gyorsan rendeződött. Hát ugye ez egy hosszú évek küzdelme volt, és többszöri megkeresés volt. A... Nem, csak Ú, arra de... emlékszem, hogy a betelefonáló esetében ott meglehetős ellenségesség volt, és most tulajdonképpen tök jó lenne a betelefonálni, és azt mondani, hogy hála Istennek. Ne, én nem, mi, mi találkoztunk, ugye akkor megbeszéltük, utána ott volt egy ilyen e, facebookos levelezgetés, és stb. Szemben. Én én kerestem meg, amikor, amikor megláttam a fényt az alagút végén, akkor én kerestem meg, hogy akkor tájékoztatást arról, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan állunk, és minként állunk, És az a sors iróniája, hogy, hogy mondjam, hogy ezzel, hogy most ha ezt meg tudjuk csinálni, nem tudjuk százszázalékosan új újpest földútjait, mert még ki fog maradni egy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 Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Lássuk, csak azt sem mondhatja, hogy kizárólag politikai vonatkozási is folytattunk, és csak a jövő héten a szokott időben folytatjuk. Ezt külön köszönöm Szép Én is köszönöm szépen viszont, mint említettem, Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta.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 Azt is szerettem volna mondani, hogy a negyedik és a 9. kerületben megszólal az ellenzéki polgármester jelölt, a 9. kerületi a szerdán, a 4. kerületiben holnap találkozom, és vele egyeztetek időpontot. Ezek fix időpontok lesznek egészen az október 13-ai önkormányzati választások illetve az azt követő héten. Azt is nyilvánvaló tett, tettem.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 nem csak az elhangzottakkal kapcsolatban, bármivel kapcsolatban. 061489, 0999 és 063677161. Amennyben nincs telefon, abban az esetben nagyjából 9 óra tehát, akkor 10 percig maradok még. Kanya! Figyáz, figyel, és a sarki rendőr már magát. Ju reget! Hello, jó reggelt kívánok! Mérés, a telefon telefonszámot hívtam, nem tudom jó helyen járok-e. Milyen telefonszámot tetszett hívni? Csoncsűrűségmérésű test telefonszámot rendel. Bizt, bizt, bizt, biztos, hogy ebben nem fog tudni segíteni. Elnézést kérek. Hát, Neki elnézést, de ez nem az a szám. Elnézést viszont, viszont halászok. Jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Hello, itt vagyok, Szia Horváth Péter, az utolsó mondatot nem értettem ezt elmegyek, hogy a, még egyszer, hogy a rádió szeretne szerződést közni ezután? Nem. Nem, nem, azt mondtam, hogy, hogy... amennyiben az ellenzéki polgármester jelöltek győznének és fenn akarnák tartani az önkormányzati beszélgetéseket, azokat nem velem kötnék meg, nem az én betéti és nagy valószínűséggel nem az én műsoridőmben bonyolódnának. Na, érte, akkor mégiscsak úgy értem, hogy a karátból, és akkor esetleg valaki más, De hát az, Igen. Az, Jó, tehát az akkor... Egyet, olyan nem akar mondani semmit, mert az ez egy hallgatott sáv, ez a reggel. úgyhogy... Péter, mindegy, ez egy személy, ez ez ez személyes dolog. Jó. Szállom, és strandra járom, és csókorozunk, és csónakázunk, és félre népünk, és tetten érünk. Meg... 0614890999 és 0636771161, még 8 percen át, ha nem telefonálnak. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jó legyet.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 És én elkezdtem mondani, hogy, hogy nekem komoly problémáim vannak az iskolák állapotával, az oktatással, a közlekedéssel egyebek. És egyből az volt a válasz mindenre, hogy hát, hogy ez nem, nem az ő tehát, hogy nem hozzájuk tartozik, mert hogy azok az utak, amik, amiken a busz jár mondjuk az, az, az, az fővárosi tulajdon vagy fővárosi kezelésben vannak, az iskolák a klikhez tartoznak, nem hozzájuk. Csak, a, a, tehát, amit a Winter úr mondott, hogy, hogy próbáljuk meg külön választani az országos politikát, meg a helyi, helyi ügyeket,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 pár támogatásával indul, mert nyilván, hogyha egy fideszes jelő nyer mondjuk nálunk Csepelen, akkor valószínűleg, hogy lesz pénz, mint ahogy egyébként ez a képviselő jelölt meg is kérdezte, hogy, hogy vagy nem is kérdezett, mondta, hogy, hogy a, a német szilárd, hogy mennyi pénzt hozott Cseppelre, és hogy abból mennyi felújítás, meg mi egyedeket lehetett megcsinálni. Tehát, hogy nem tudom, nagyon nehéz ügy így, hogy, hogy maga, Amit, tehát, hogy nem a, a, a, arról szól az önkormányzati választás, ig amiről tényleg igazán kéne. Olyan, egyfelől, másfelől, amiről ön, amiről ön beszél, azon részint túl vagyunk, részint innen. Ne felejts el, hogy speciál mondjuk pont Wintermonte Zsolt nem tett lakatot a szájára akkor, amikor arról volt szó, hogy az iskoláknak az átvétele, mint hogy a többiek sem.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 ehhez most nem tudok érdemben hozzászólni. Köszönöm szépen a tímot! Bukkbentet se vethet, vitteket se mondhat. 06148909999 és 0636771161. S ha nem hiszel nekem, hát tátva marad majd a szám.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 Bácska Jánossal, talán a Filipovval és Navracsis Tiborral. Bármilyen ügyben megtalálnak, 06148 és 0636771161 amennyiben nem úgy még 265 másodpercig ülök itt 30. Szóval valaki hívott, csak lemaradtam róla, elnézést. Jó reggelt. Jó reggelt. E, e, egészen meg vagyok lepődve, tisztá véletlenül rákapcsoltam erre a csatornámra, sose sose szoktam, és itt újból találkoztam a, a hangjával. E, nem volt országos kampány, nem tudtuk, vagy érdekes, én nem tudtam, hogy Szilíből Dankó lett, hogy, hogy Hogy civil? Ez nem lett Danko, ez tovább is civil. Igen? Akkor Igen. én nem értem, nekem azt írja ki. Igen? Igen? Akkor nem értem. Az én nekem azt írja ki az, az autórádióm. Nem. Akkor lehet, hogy valami, ez akkor is a civil csatorna. Oké, okay, akkor, akkor, akkor, akkor pláne. Akkor is örülök. Jó, Jó, jó, teszi. Én magam is meglepődnék, hogy a Danko rádió igényt tartana rám. Bár ha ugyanígy lehetne csinálni, miért nem? Megfelelően egy hát kicsit több lenne a nóta benne. De... Ezzel kicsit én is elsodálkoztam, de komolyan mondom, hogy a, akkor Erdélyes sem van valami probléma, mert. Igen, mert néha ezek előfordulnak. Megköszönöm, hogy a Szabad a... Európán fog feltüntetni. 57. 48. Mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Harminc nyolc, harminc, huszonkettő. Én maradtam volna, önök nem tartottak rám igényt. Lácsitájás.